Karri zuten projekto hori erriko bigaztek, bizik maite zuten ibiltzea, bete ezkert eskuin eta galden ia launtzen algintuen egiteko ibilaldi hori. Ta bon, idea ona zen, zenta, hola denek parte hartzen. Te. Badutenek usaiat, usai egiztutenek, zenta, badire lau ibilaldi eta, bon, be, Agian usailan bezala, ibilaldi oktat etojiko da jende honitzen, eta jaztik asiaga behiten uh, oinezkakkoen dako, eta oinezkakkoek bat egekesta bat, eta bono, oge mantugu bi ibilaldire. Eta, hola. eta bizten dena, elkarte baten aldea aurten ere eginen uzuela, hortz bi elkarte baten Ba, or, jaz inginuen elkarte baten alde, eta aurten eman dugu bertze elkarte bat, eta orte guziz eman dugu elkarte dife, difentati. Erri amadugu elkarte bat okupatzen dena aur, eritasunaik indien aur txipiendako, malurusi, eta deitzen da leponedo banon. Eta orten uh, iduritzen zait, errangaituzten bezala, jorriko dute, sosio, uh, sosio, biltzen den sosa, uh, lagoze deitua dena aldudeko aldean. Baina, bankako Bankoko zentro hori. Horten, setasunetan xartzeko, eh? Egan duzu behaz bi bilaldio ineskakoen dako izanen direla eta berdin biziketaz ere egiten alko direla. Ebe, partitzen da hainuako erritik, iten senpereko gainean barna, ez aldean barna. Gero joakida uh, otxondoko aldera hainu, uh, ego aldean, xartzen ga, otxondo, otxondoti behiti urdazurit, urdazurit urda behitza hainu arat. Hola. Hor badira duka 1u uh, kilometrokoa 8itahau kilometra, kilometrokoa eta begeita kilometrokoa eta guko inazkakoendako eman du ha kilometrakoa gosoa da ez du denibile handdik uh, eta geroberttzea ohita uh, kilometrokoak urapixka azkartso da Baina Amairukoa hoita hauueko intartean bada jabitaiamenduat uh, izigegi ona bada hoometas eta Zingar piskabatekin, eta horrek, maindu indar piskatoa italauekoa nahi dutenen dako. Ja, Amairuko finitu gabe bada, bai, habitean egon du hori. E e e bidekutzea tean, nahi duena sartu egirat, berri sartuko da, baina gosal tiri bat egiten alko du, ez e. gosaria hundi bat, baina, bon. <laughs> Indarrak arzen alko azteko nahi bera dute segitu. Hoxe. Eta zumat pagatzen da, ebilaldia uen egiteko? E Zazpio Hala, ibiltzeko, jo betetearekin? Betetek nahi dutenak uh, ibili, nahi bali madu tein uh, lau ibila aldiak, sortzi euro, eta hor barne da, uh, zera biziketak garbitu behar da, nahi bali madute, estazion do labaz deitzen dutena, eta gero duxan nahi bali madute hartu, bada duxare, ura ematen dute txartel bat eta txartelarekin joak. Oidenak denak erotan hartu atie, eta guk sortzi erotak emanen dugu euro bat uh, elkarte hori aurk uh, oikentzat. Eta biztan dena, hor, ere, tokidez behar dinetan izanen dira? Bai, badira denetat e, sei jabetailamendu, eta bon, denetan e, ez dago aholtzen moleta izanen, e, batean dago, e, eta gero otxondoko kaskoan, zentan badute oitamabortza jen kilometra nahi bat zendibiziketak, hor izan dute berritze e, xingarra eta xistoha txipi bat. Erra nahi du antolaketan behar ziztera diendean dena bat hor? Bai, hor badire errabitalia mendu guzietan, eta gero badire bidea berdena departamentoa berdena trabesatu, obligatu gira matea jendeak kasoiteko, otomola ibilki behita, eta hor badire oitama, oitama bortz, ibilaldioetan, e, e, e, e, eta eh, gero beherean badie prestatzea hileak, hor ba, muntatzen ga behroi eta bos Eta gio, badea, um, baldintzarik edo BTT-ak estu motorerik izan behar, edo berdin hauzi hori? Ez, dene idikia da. Zenta, ezta da kompetizione bat, oidago, ibil aldi bat, eta nahi donak ibil, bere ni hurrian. Hola, Bari biziketak elektrikazkoak guai gehotak eio, oik uh, jaztik, asia dira, sortziak eta erretan partitzeko hortez, oik sortziak eta laurdenetan ustentuzte, pasatziak antzinerat, ez bertziak uh, bertzekin trabota okizateko, eta goxu-goxuan joan ez da plazer, noroitek erratea beti aldatzeko. Hada, esperaz, deneri irekia da, ba, ba. ez da problemarik hortan. Ibilbidea untsa markatia huzie? Bai, oidenak uh, zela da, hartu dute kolore bat urgina, Eta, gero, fleixak badire ezkerteskuin, beren kilometrak gainean, eta gero, badire, ibila liortan, bizpairu lau koad, gero, bi moto eta bi kat katra zer nahi gertare, ez dakigu, ba eta bon, badara, mediku bate badago plazan, inkaska. Beraz, norein behar da parte hartzeko baiea? Horparti hartzeko, bon bada, nahi balimada, hainu animazioneko mailat, edo bertzenaz, behar da, lekuen eginerat etorrit, azazpeak eta egitai goiti enskri, uh, hartzen duzu, zure txartelak eta zure papera betetzen duzu, kafe bat bada ofeitua deneri, eta gero sortziak deta egitai goiti, libro da partitzia zela, hola. Hori VTTarekin. Gero, Ibilaldiak, hori az behantzago partituko dira? Bai, hori indugu pixka behantzago behatzietan, bon, behar behatziak lahodengut izanen da, baina ez ovekio da, bisiketak iortzia lehenik, zentak beti bisiketa bat giletik edo zarbe gertatzea. hartako eman dugu, hori ezkakoak pitiab geherosu. Bon. Hmm. bon, beti galetzen gaitute, zetako ez tien partitzena leheno, baino bon, hori da. Medo, be, cenas behinuke bisiketak pixka lehenxo iorti behertze Azteko izan emaiteko haipatu zu mail bat hori zoinda, xuxen? Aino animazion. Exerekin, eh, bai, eta television. gero arroba zemail.com. Eta telefonon zen baki bat ere bat da? Bai, edo hor baduzu fraio horretan, Frank deitzendenan, horren numeroa. 06 largoita bat, hirurogoita amaz, xai, hirurogoita ama, Ois eta bera. Eba txidauzut, uh, frageja, ordean. <laughs> <laughs> Mil esker zuri. <laughs> Igan dean, ordean, hainua, randone, mendian, ibiltzeko, manera izanen duzia, gian, espero, aroa alde izanen duzila, ere? Eh? Ba, pentsatzen dugu. Azteko lepone, du manon hi, uh, joan endazuen sustengo Bai, aurten ja, hoiki joan enda, gero hula hastionek antzaituten bezala, bankako alderat joan enda, behar sosoi, pentsatzen dut, eta iduritzen zaitu. Milesker Robert Saldoia milesker zuri ta zurei jatiari